Pista 18 Exact! M-am mai bătuse la mașină tot ce scrisese. Îi citisem cărțile, îl admiram, dar nu-l văzusem niciodată, nici măcar în poză. Trecuseră patru zile de când mă aflam la Costinești și Alexandru Bujor nu se arăta. Când plecam la plajă, lăsam scris cu Aneileana în ce punct puteam fi găsită. În dreapta chioșcului de răcoritoare, privind dinspre șosea. Tot nu m-a căutat domnul acela Ana leană Tot nu te-a căutat. Simțeam cum mă apocau un fel de draci. Parcă eram la arest, afară de două-trei ore de plajă, nu îndrăzneam să mă mișc de sub duhul din curtea coanei Elena. Două fete din curtea vecină, studente la franceză, cu care mergeam la plajă și cărora le povestisem de ce stăteam ca un câine de pază, nemișcată sub dud, mă întrebau dimineața când ne vedeam și seara când ele se întorceau de la plimbare. Ei, tot n-a venit godot? A șaptea zi mă hotărâsem să-l dau dracu pe Godot și să mă duc după amiază cu Anca și cu Andreea împreună cu un grup la Mangalia. Începând acțiunea mea de emancipare, anti-Godot, am stat la plajă în ziua aceea până la 1. Gizel, cățeaua Coaneileana, care dormea într-o gropineață sub gardul de merișor, a sărit în sus și îmi făcea tot felul de manifestații de amor, de care trebuia să-mi apăr toaleta, una dintre cele trei pe care le aveam cu totul și cu totul. Parcă mă văd. Fustă anti -jek. cu anti -ul era ultima modă și o bluză foarte decoltată, gen maio, din pepit roșu cu alb închisă în față cu șiret. Făcute de mama și de mine cu trei zile înainte de plecarea mea la mare. Luptându-mă cu Gizel, într-o lumină care îți lua și ochii și mințile, atâta era de albă și de fierbinte, mi s-a părut că zăresc niște picioare în continuarea celor două șezlonguri așezate sub dud, cu fața spre casă. Am încetinit pasul. Gizel, domolindu-și elanul, mergea alături de mine, lingându-mi din când în când mâna. Eram la doi pași în spatele șezlongurilor. Ce n-aș da eu să mai pot avea o iluzie cât de firavă despre cineva sau despre ceva. Cuvintele parcă se prelingeau dintr-unul din șezlonguri, fără patetism, pline doar de părere de rău rostite cu o dicție perfectă de o voce joasă de femeie. Eram acum la 3-4 metri distanță de șezlonguri, din lumina orbitoare sub care mă aflam, în umbra deasă a dudului vedeam tremurat două forme alburii așezate în șezlonguri și la oarecare distanță de ele o masă pusă. Bună ziua, am spus eu și m-am îndreptat spre casă cu la Lături. Sunteți cumva, domnișoara Hangan? M-a oprit o voce bărbătească. M-am întors cu fața și am răspuns da. Dintr-un șezlon s-a ridicat o formă alburie și s-a îndreptat spre mine. Eu sunt Alexandru Bujor. În fața mea se afla un bărbat înalt, suplu, îmbrăcat în niște pantaloni decolorați, albaștri probabil, la vremea lor, cu o cămașă galbenă cu vreo trei nasturi desfăcuți, care lăsau să se vadă un piept păros. Mi-a întins mâna dreaptă, în timp ce, cu stânga, și-a dus la gură o țigară din care a mai sorbit un fum înainte de a-i da drumul în țărână. Eu l-am lăsat o clipă cu mâna întinsă în gol, până să-mi trec sacoșa în care aveam cearșaful de plajă, un prosop și costumul de baie, până să o trec din dreapta în stânga, nemulțumind-o pe Gizel, care dintr-o dată s-a apucat să mărie. În vremea asta, cu ochii mic și de parcă s-ar fi uitat printr-o lentilă de bijutier, Alexandru Bujor mă cântărea cu o privire rapidă, în care mi s-a părut că zăresc o licărire pe care nu știam cum să o iau. Îi plăceam sau îl amuzam cu stângăcia mea, în special în tandem cu Gizel. Sunt Diana Hangan, am zis eu, cu un glas care mi-a sunat școlărește și care nu știu de ce m-a indispus atât de rău de în venea să-mi trag palme. Am venit după manuscris în timp ce-mi vorbea și mă privea în ochi cu ochii lui micșorați dun un albastru închis cu proapele trase în jos. Ca ai mă tragediei, Alexandru Bujor scotea ceva dintr-un buzunar. Un plic albastru pe care mi l-a întins. Ce-i datoram doamnei Hangan? Mă așteptați de mult? De vreo oră. Îmi pare rău. Mama spusese că veniți acum o săptămână. V-am așteptat în fiecare zi. Am fost în Delta. Ai mâncat?" Nu, mănânc aici, la Coana Leana." Te rog să mănânci cu noi." M-am uitat întrebător, cu mine și cu o prietenă pe care o duc cu mașina la Vama Veche. Ne-am înțeles cu Coana Leana cât ai lipsit dumneata să ne facă un pui cu mușdei, o mămăligă și să ne dea și o sticlă de vin de la pivniță. E bun vinul?" Nu știu, noi nu bem vin. De ce? Nu ne dă mâna, vorbisem pe un ton cât se poate de neutru. Totuși, am văzut din privirea lui că îi părea rău pentru întrebarea căreia nu-i bănuise asemenea răspuns. Mănânci cu noi, da? Mulțumesc că doar să las traista în cameră. Când m-am întors din casa, Alexandru Bujor nu se mai afla subdut. Din șezlongul ei mă privea zâmbitor o cucoană cam de 30 de ani, mi s-a mie îmbrăcată în niște pantaloni pe scărești, albastru strălucitor și într-o bluză de culoare estinsă, ceva între rozveștet și nisipiu. Părul tun scurt, decolorat de soare, din care se detașau câteva șuvițe mai deschise, îi venea bine la tenul bronzat, lucios și fără niciun retuș de frumusețe. Învățată cu mama, care nu se fardase și nu se coafase niciodată, îmi plăceau și îmi plac și azi femeile nefardate și care poartă pieptănături cât mai simple. Înainte ca eu să apuc să spun vreun cuvânt, Cucoana se ridicase în picioare, făcuse un pas spre mine cu o mână cordial întinsă. Ileana Sachelarie sunt Iana Hangan. Știu, fata doamnei Smaranda Hangan. Doamna Hangan este cea mai frumoasă profesoară din liceul nostru. Ați mai apucat-o pe mama profesoară? De 12 ani nu mai este în învățământ de la reformă. Dumneavoastră sunteți atât de tânără. Am 41 de ani. Aș vrea să arăt și eu așa la 41 de ani, am zis eu pe un ton plin de admirație. Am încercat și eu pe cât s-a putut să nu pun la inimă. A răspuns doamna Asakelarie, făcând mi semn să ne așezăm în șezlonguri. Nu mai văzusem pe doamna Hangan de când terminasem liceul. Ne-am mai întâlnit de atunci o dată în 42 la comisariatul militar, când am fost anunțate și dânsa și eu că ne muriseră bărbații pe front. Și altă dată prin 50-51 la editură când ne dădea domnișoara Isaxon de lucru și doamnei Hangan și mie Pe doamna Hangan n-am avut o profesoară dar pe domnișoara Isaxon eu îi spun tot ca la școală am avut o profesoară de germană. Rut? Da, rut! Dumneavoastră lucrați undeva, doamna Sachelarie, Nu sunt angajată nicăieri. Traduc, scriu, bat la mașină o duc și eu. Și vă ajunge... Întotdeauna am pus întrebări esențiale. Cum pune orice om pentru aspectul material al existenței are o foarte mare greutate, deși bunele maniere spun că asemenea întrebări dovedesc lipsă de educație. Când nu mi-ajunge, mai vând câte ceva. Bine că aveți ce, am zis eu cu părerea de rău a celui care n-a niciodată ce vinde. Am fost o fată săracă. Tata era încasator la salubritate. Mama a murit când eu aveam 16 ani. Cu cu vai am terminat liceul. A doua nevasta a tatei abia aștepta să mă vadă urnită din casă. Îi pere rău și după aerul pe care îl respiram. Când am terminat liceul, n-aveam nicio speranță să merg la facultate și nici făt frumos nu se arăta. Se punea, deci, foarte acut problema pâinii. Cum eram subțirică, frumușică, am ajuns la cărăbuși. Ce făceați acolo? Dădeam și eu din fund ca toate celelalte, cântam câte un cuplețel, îmi terminam programul, îmi scoteam sulimanurile de pe față și o zbugeam spre mansarda de pe schitu Măgureanu, unde ajunsesem de când plecasem de la tata, ca să scap atenției colegelor care mâncau măcar din când în când unele altele mereu la capșa și care mă socoteau o tâmpită că trăgeam mâța de coadă cu bănuții câștigați pe artă, în loc să răspund bilețelelor pe care le primeam din sală și să-mi găsesc și eu un elefant, că dacă era să fac pe sfânta, de ce dracu nu mă făcusem croitoreasă, funcționară, dactilografă, cum mă moraliza Lily, decana de vârstă și de morală. A fetelor din balet, la toate invitațiile pe care, cu atâta spirit colegial și creștinesc, mi le lansau fetele, mă schivam cum puteam. Într-o zi, însă, Lily, sărbătorindu-și aniversarea la Trocadero, cu mare fasta a trebuit să mă duc. Pe vremea aceea, Lily era întreținută de un mare avocat, așa că nu era de mirare că ea, dând tonul în trupă, mai multe fete se orientaseră spre justiție, acceptând omagiile unor avocați mai mari sau mai mărunți. Fetelor, vă aduc tot baroul de Ilfov, acu, -acu. Vezi, Sfânt Ofiloftio, asta eram eu, să vii îmbrăcată ca o mumie, nu cumva, dacă s-o uita unul la tine să ghicească de ce sex ești. Fiindcă hainele mele de acasă erau tot dintre alea din care nu se ghicea de ce sex sunt, am fost îmbrăcată de trupă într-o toaletă din garderoba teatrului cea mai puțin ca la revistă, cu care la o adică s-ar fi putut îmbrăca și o cucoană mai excentrică. Lili m-a învârtit pe toate părțile de parcă voia să mă cumpere și a dat din cap aprobator. Toate ar fi bune, dacă n-ai avea aerul ăsta de pui căzut din cuip, privirea asta amărâtă, miloagă. Stai dreaptă, scoate țățele înainte și îi spuneți mereu, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, unul nu merită nici să-mi încheie catarama la sanda și ai să mături în jurul tău, auzi? Dar dacă eu nu vreau să mătur, atunci pune mâna pe care va. dar nu pe vreunul din ei trei la frac, mărită-te și făte cu coană că stofai, dar până una alta mă gândeam că nu ți-ar strica și ție să te mai înțolești, să mai halești ca lumea, să ai și tu o pietricică, două pentru zile negre, că dacă o fi să-i cazi unuia cu tronc, nu se uită el la amănunte de-astea. Așa tu... Pavele, mi-o aduc atât de bine aminte pe Ileana Sachelarie. Nu știu câte parale făcuse în trupă la revistă, dar cred că ar fi fost o actriță de mare clasă. Nu pot să spun cât de bine jucase rolul colegei Olea, Lily de cana de vârstă și de morală a trupei. Glasul ei limpede căpătase o răgușală abia perceptibilă vorbele tărăgăneala unor bolovani cărora puțin le păsa încotro se duc. Fizionomia o vulgaritate jumătate involuntară. Amprenta lumii asupra fâșneței Lily. Jumătate voită fața pe care credea Lily merită lumea să o arăți. Una peste alta o imensă dezamăgire convertită în ce era mai la îndemână. O mâncare, niște boarfe, niște hrană rece pentru bătrânețe și un dispar preț convertit în vulgaritate. Mă uitam la Ileana Sachelarie cu niște ochi și cu suflarea tăiată. Mă simțeam ca la teatru. Când a terminat partitura susținută de Lily, în privirea, pe fața, în întreaga ei fizionomie, a apărut o clipă ceva din aerul acela al puiului căzut din cuib. Amărât ca mine nui, decât puiul cucului când îl lasă mama lui. Mă uitam la ea și îmi venea să plâng. Mă simțeam legată, înfrățită cu fostul, poate și cu actualul pui de cuc. La petrecere și-a reluat Ileana Sachelarie povestirea, veniseră și câteva persoane din lumea bună, un doctor Șerban cu o nevastă doctoriță și ea, foarte drăguți și simpatici, un alt doctor, Serafioti, cu o nevastă cât se poate de și de cu nasul pe sus și un văr de al doctorului Serafioti, un avocat, George Sachelarie. Veniseră invitați de un procuror să vadă și ei cum petrece demimondul. Deși stăteam în colțul cel mai ferit, probabil ca aerul meu de pui căzut din cuib atât de neasortat cu atmosfera de veselie și de carnaval din jur, i-a făcut pe domnii din lumea bună să mă remarce. Pe scurt, peste două luni mă maritam cu avocatul Georges Sachelarie, în vârstă de 35 de ani, eu având 20, căruia nu-i puteam reproșa altceva decât își reproșa. Vorba vine și el. De altfel, numele mic franțuzii așa era moda pe când se născuse el și încă mult după aceea. Până prin al doilea război mondial, de fapt, domnul George Sachelarie m-a dat la facultate, m-a plimbat prin lume și mai mult ca orice m-a făcut fericită. A venit războiul și s-a dus fericirea a noastră a tuturor. La 26 de ani am rămas văduvă. De ce nu v-ați mai recăsătorit? Doamna Hangan, de ce nu s-a mai recăsătorit? O plăcea un inginer de la uzina cauciucul, pe vremea când era dactilografa acolo, dar s-a gândit omul să nu strice dosarul, că bunicii părinții mamei erau trecuți la Chiaburi. Și și cred că pe lângă stricatul dosarului mai eram și eu, alt cui în dosar. Pe urmă a cerut-o un avocat evreu care mă iubea foarte mult și pe mine și pe care și eu îl iubeam, dar el a plecat din țară și mama n-a vrut să plecăm. Ea zice că atitudinea față de țara ta face parte din concepția generală a omului, din atitudinea lui față de viață. Și dumneata ce crezi? Vă spun drept că eu încă nu știu ce să zic. Dacă ar fi fost după mine, eu eram 50% pentru plecat, 50% pentru rămas. Doamne, năsa atâtea lipsuri am îndurat, atâtea și atâtea, că mi se părea că dacă le poți da cu piciorul, dar cum eu am o încredere desăvârșită în mama, cred totuși că ea a avut dreptate. Să fii convinsă, ești prea tânără acum. Când ai să îmbătrânești, ai să-ți dai mult mai bine seama ce înseamnă peisajul spiritual pentru un om. O viață fără martoriei. Este o viață goală. Nu m-am mai măritat, fiindcă n-am mai găsit pe nimeni care să merite, din punctul meu de vedere. Bineînțeles, să-l iau de bărbat. Niciunul care m-ar fi luat nu stătea alături de bărbatul meu. Să știi că nu-l idealizezi, cum facem de obicei cu morții. Era un domn. L-ați iubit. L-am iubit. Și n-ați mai iubit pe nimeni? Ba da, am mai iubit doi bărbați, dar mi-am dat seama că m-am înșelat. Nu vă potriveați? Între doi oameni care alcătuiesc sau vor să alcătuiască un cuplu, trebuie să se potrivească multe lucruri. Dacă la unele dintre potrivelile astea se mai poate lua de aici și pune colo, una este însă indispensabilă și fără tocmeală. concepția despre lume. Aici nu m-am potrivit eu cu pretendenții la ultimele cuvinte dăduse din cap și din umeri, mimând regretul pentru acest eșec. În momentul acela, ca la teatru din bucătăria de vară, care de fapt era un șopron în fundul curții, au apărut Coana Leana, ducând victorioasă o tavă pe care se lăfăia un pui rumen și Alexandru Bujor, care într-o mână ducea un castronaș, iar în cealaltă un fund de lemn pe care aburea o mămăligă bună să saturi din ea o gloată. De fundul în formă de purcel, opera plastică a lui Neacliță, bărbatul Coane Ileana a târnat foara cu care să tăiem măliga. Ei, doamnelor, v-ați cunoscut, nu? Ați avut timp să puneți și țara la cale. Am și pus-o, a zis Ileana Sachelarie, uitându-se complice la mine în timp ce se ridica să așeze lucrurile pe masă. Lăsați, doamnă, vai de mine, ce? Nu sunt eu acilea? Dumneavoastră doar să serviți, sunt Ziană, ia, du-te tu, mamă, și adu sticla de vin din gârlici. În timp ce mă îndreptam spre gârlici, o auzeam pe Coana Leana dând cele mai avantajoase referințe despre mine. E așa cu minte cum nu se există. Nu vorbește cu nimeni. Fete ca ea, în ziua de azi, una la un milion. Poftă bună, ne-a urat Coana Leana, retrăcându-se cu un aer mulțumit, ceea ce dovedea că chestiunea financiară între ea și domnul Bujor fusese reglată mai mult decât satisfăcător. Dumitale, ce îți place? m-a întrebat. Bu înfigând o furculiță în pieptul puiului. Mai întâi să vedem ce vrea doamna. Gusturile doamnei sunt deja testate. Cu dumneata vreau să mă lămuresc, mai ales că ești și invitată. Dacă așa stau lucrurile, mie mai mult și mai mult îmi place târtița. Ileana Sachelarie a izbucnit în râs. Să ne luăm de mână! Trageți a sărăcie cu coanelor. În ceea ce mă privește, nu trebuie să fac eforturi suplimentare, am zis eu, uitându-mă ochii lui. Am fost sigură că-i plăcuse replica mea. Pe lângă crupion, care înseamnă târtiță-târtiță, francezii îi mai zic la târtiță și soliles. Ultimele cuvinte, metafora cu care numesc Francezii partea asta a păsării, le rostisem într-un glas cu Ileana Sachelarie, care bătea măsura cu palma dreaptă. De-i fi zis că suntem niște eleve care își repetă lecția în cor. Așa că vedeți. Îi mai avem și pe alții de partea noastră, am adăugat eu. Am să mă interesez dacă târtița era apreciată și la babilonieni. Vă promit, a zis Alexandru Bujor, și s-a uitat când la mine când la doamna sachelarie cu o privire amuzat ironică. Sunt unele femei făcute parcă de o mamă și de un tată în privința gusturilor, a continuat el împărțind puiul. Iar bărbații când e vorba să se prostească, parcă sunt toți făcuți de o mamă și de un tată, a zis doamna Sachelarie, jumătate în glumă, jumătate în serios. Nu asculta domnișoara că dacă o Mulți mai mult, nu te mai măriți niciodată. Până să mă mărit, o avea timp să-mi fac și singură o părere. Vrei să te măriți așa de târziu, m-a întrebat Alexandru Bujor, fără să mă privească, oricum nu înainte de a mi termina facultatea. Ce facultate? Medicina! Ah, ah, ah. Paști murgule, iarba verde. Peste atâția ani de aici încolo, te faci babă? Liceul l-ai terminat? M-a întrebat Ileana Sachelarie. Anul ăsta și am intrat la medicină. Bravo, înseamnă că ai învățat bine. Deci n-ai de așteptat decât șase ani. N-ai să fii chiar așa de babă, a zis Alexandru Bujor pe un ton concesiv. Mărite-te pe la sfârșitul facultății că pe urmă se micșorează posibilitățile de alegere. Mai mulți băieți decât în facultate n-au să mai fie niciodată în jurul dumitale. Și pe urmă, cu cât trece vremea, cu atât te hotărăști mai greu. La tinerețe închizi ochii și te cu capul înainte. Multe lucruri se fac cu ochii. La aceste vorbe, Alexandru Bujor s-a uitat fix la ileana sachelarie, care i-a răspuns cu o privire mustrătoare. Cât mai stai pe aici domnișoară? M-a întrebat el, întorcându-și evaziv privirea de la doamna Sachelarie. Celie. lună. Și acum, doamnelor, masa e servită să mâncăm, să bem să ne veselim și pe urmă o mai vedea. Parcă ați fi citat din viața în roz, m-au privit amândoi cu surprindere. Vă să zic că mai citit și tăcei mult. Din treșteam ești. V-am citit și novelele, doamnă, nu v-am spus nimic fiindcă nu știu dacă unui artist când îl cunoști doar ca persoană particulară îi place să vorbească și să-i vorbești despre arta lui. Mulți artiști cunoști matale de a-i tras concluzia asta? M-a întrebat Bujor cu o ironie blajină. De fapt, în particular, cunosc bine unul singur. Pe cine? Pe pictorul Matei Șerban. Decadentul? Putrefactul? A zis pe un ton important, pe care l-ai fi luat de bun, de n-ar fi fost contrabalansat de ironia din ochii aceia albaștri atât de expresiv, cu pleoapele cătând în jos. Ca ale măștii tragediei, rosti încet Pavel. "Neneamatei, zice că în materie de putrefacție și de decadență se află într-o societate foarte aleasă, Brâncuș Arghezi, Barbu-Tuculescu. Dar văd că-i știi de la doamna Hangan că la școală hai să mâncăm puiul că se răcește, a continuat Bujor fără tranziție. A mâncat în tăcere, din pui rămăsese doar o moviliță de oase. Gizel venise tiptil, se așezase respectuos la distanță, urmărindu-ne atent fiecare mișcare cu ochi umili și rugători. Uit-o și pe zeluța. Descoperindu-o, Alexandru Bujor îi azvârlea zeluței os după os, iar zeluța le prindea din zbor de a-i din cine știe ce neam de acrobat se trăgea. De unde poate veni zeluța? Se întrebase Ileana Sachelarie. Nu l-am mai auzit în viața mea. De la Gize, care înseamnă frumos pe turcește. E o societate cât se poate de cosmopolită în ograda asta. Numai noi și cu Analeana, ce mai suntem autohtone. Încolo Gizel, pui din cățeaua Hoji, din Mangalia, neacliță. cu Cum? Cliță? Călâi? Asta de unde o mai veni? E stați slab cu onomastica, doamnă. Dacă n-ați auzit-o pe Coana Leana, făcând arborele genealogic al zeluței, care până la urmă reiese că vine de se trage din neamul lui Alibei, de pe când stăpânea turcu și pe al lui Neacliță, care și el de pe mamă se trage din Han taru, iar de pe tată din neam de greci procopsiți, că de-aia îl cheamă Temistocle. E, aha zise se Alexandru Bujor uitându-se la mine prin paharul plin cu vin rubiniu. Înseamnă să aibă un copil, o mamă deșteaptă și cultă. Mă uit la dumneata, ta e adevărat că ești deșteaptă, dar în fiecare vorbă pe care o spui se vede învățătura, se vede copilul educat de cineva care știe să educe. Cât de fericită trebuie să fie doamna Hangan că te are, murmurase Ileana Sachelarie. Un amestec de regret și de Evlavie îi îngreuia privirea și glasul, ca o aluviune. Abia mai uitasem de panica singurătății prin care trecusem și venea Ileana Sachelarie să-mi tragă din nou semnal de alarmă cu glas și cu privirea ei, care pentru mine se traduceau prin grăbește-te, hotărăște-te de la început ce vrei și apucăte, te să-mi făptuiești, că viața nu stă să te aștepte. I-am zâmbit cu un zâmbet îmbătrânit de înțelegere. Alexandru Bujor s-a uitat pe rând la noi și a pus paharul pe masă și, printre ploapele acelea pe care le micșora atât de expresiv, i a zvârlit Ilenei, sachelarie, o privire care tăia ca un brici, iar mie o privire de zaraf, care vrea să cântărească ceva din ochi. Domnișoară, văd că pe doamna sa chelaria ai citit-o Din mine ai citit ceva? Tot ce v-a bătut mama la mașină Deci tot ce-am scris până acum Și cum ți se pare? M-am uitat intimidată la el Apoi la ea În ochii ei am văzut curiozitate și îndemn și-am prins curaj Când vă citeam, îmi venea să scrâșnesc din dinți Toate personajele dumneavoastră alergă după ceva cu sufletul la gură Când citeam, mă surprindeam respirând sacadat Bravo mie, ia spunem ce personaj ți-a plăcut cel mai mult? Panțirul bătrân Artistic vorbind, uman, nu mi-a plăcut niciun personaj al dumneavoastră. De ce? m-a întrebat Alexandru Bujor privindu-mă ca un profesor care îți pune o întrebare încuietoare. Ilena Sachelarie m-a ascultat cu gâtul încordat, atât era de atentă, fiindcă niciunul nu e frumos pe dinăuntru și creesc că viața pe care au dus-o, iar fi îndreptățit să fie altfel, chiar viața în general. Eu am dat din numeri. la urma urmei ce știi dumneata despre viață. Ce știu eu? Cât poate ști un copil orfan de tată, crescut cu cheia de gât, așteptându-și mama cu sufletul la gură, tremurând la fiecare pas de pe palier, la fiecare țrâit de sonerie, la fiecare zgomot și educat cu foarte multă marmeladă. Cred că și în plasma am marmeladă cam atât M-am uitat mai întâi în ochii Ilenei Sachelarie și mi-am dat seama că îi venea să plângă. M-am uitat și în ochii lui Bujor. Nu mai erau micșorați și nu se mai vedea nici urmă de ironie în ei. Am început să mă simt vinovată că intristasem. Mama, care nu se plângea niciodată, m-a că nu-i frumos să-ți arăți rănile în fața nimănui, ci să-ți le oblojești când ești singur și chiar cicatricile să le ascunzi de ochii lumii. Când ați început să scrieți pământ, aveați doar 21 de ani, cu doi ani mai mult decât am eu acum. Deci, nici experiența dumneavoastră de viață, cantitativ măcar, nu putea fi mult mai mare decât a mea de acum. Am zis eu la repezeală cu gândul să risipesc atmosfera pe care o creasem, povestind un foarte pe scurt viața. Bună observația Dumitale, cu experiența cantitativă, ai fost prudentă când ai făcut-o fiindcă ai lăsat deschisă portița spre calitate. Cred că mai importantă poate chiar și decât experiența la un artist este structura, forma în care vrând-nevrând se exprimă pe sine, în care vorbise cu un aer absent. Fără că își comunică ei însăși această observație. Nu crezi că artistul poate să-și depășească euul, Că arta îl poate șterge în operă că artistul dintr-un artist poate fi atât de puternic încât să șteargă omul din artist? Îl poate atenua, dar să-l reducă la zero, asta niciodată. Să-ți dau exemple de mari artiști, oameni mici, îi se adresase Alexandru Bujor, Ilenei Sachelarie, privind o țintă printre ploapele micșorate. Să-ți dau exemple de minciuni, de lipsuri de gust artistic la acești mari artiști, oameni mici, de răbufniri în operă ale imperfecțiunilor de oameni, răbufniri ca ale unor gur de canal, uitate fără capac într-un răzor de trandafiri, de data asta, vocea Ilenei Sachelarie în calmul căreia, până atunci, picurase egal melancolie, resemnare, autoironizare, căpătase ceva. Metalic lucios de o care pe mine mă surprindea. Privirea ei domoală și plină de înțelegere care părea o traducere a vorbei lui Montanier, atât de plină de înțelepciune a constatării, în lumea asta unde am văzut totul și contrariul acestui tot. Dansé mond où je vu ele du temps. Privirea asta domoală se ștersese din ochii ei. Îi luase loc o privire tăioasă care parcă stătea să-și ia zborul din ochi și se dea cu sabia ca un arhanghel al ar răzbunării. Deși Ileana Sachelarie și Alexandru Bujor duceau o discuție de principii, discuție în care, de obicei, omul își păstrează calmul, impunându-și o anumită detașare, deoarece corăbiile care se neacă sunt ale tuturor și ale nimănui, mie mi s-a părut că ei doi aveau ceva de împărțit și dincolo de principii. Participarea atât de vehementă a Ileanei Sachelarie îmi se bănuia la asta. Alexandru Bujor era permanent participant, fiindcă ironia este o formă internație de participare la viață, ea traduce sau o permanentă revoltă sau neînțelegerea a ceea ce se întâmplă în jurul tău, sau un amestec între astea două, plus un sentiment de frustrare și multe altele încălcite între ele ca într-un ghem care nu mai poate fi descurcat. Asta zic eu acum, că m-am făcut mare și deșteaptă. Atunci am avut impresia, o impresie subterană, ca orice avertisment venit din straturi prelogice, că Alexandru Bujor era unul dintre cei doi bărbați pe care îi bise Ileana Sachelarie și a căror concepție despre lume nu fusese ce s-ar fi așteptat ea să fie. Unul din cei doi cu care nobrodise în același timp, din privirea ei lucidă și tăioasă, care mătura orice urmă de elirism, înțelegeam că Ileana Sachelarie nu era un om care să poată fi prostit, îți crea cu bună știință iluzia că putea fi prostită, uneori poate că-și crea chiar ei iluzia asta, fiindcă la un moment dat lipsa oricărei iluzii începe să te obosească, dar, de fapt, pe un fond de bunătate adevărată, logica acest dușman de moarte al euforiei să nea din ființa ei. Un recif într-o mare liniștită și netedă, ca o farfurie de supă. Netezimea blândeției, melancolice, ca și ascuțimea lucioasă a răceliei, haina asta cu două fețe, pe care o schimba de pe o parte pe alta, cu o iuțeală de prestidigitator, față de calmul jucat al lui Alexandru Bujor, mă făcea să bănuiesc că ea pusese punct legăturii lor, încetând să-l mai iubească sau impunându-și să nu-l mai iubească în timp ce lui, poate și din orgoliu, nu-i trecuse. El o mai iubea. O iubea cu ciudă. Nu te contrazic acum, fiindcă ar dura prea mult și trebuie să mai și plecăm, că speriem fata asta, zisese Alexandru Bujor pe un ton. neașteptat de concesiv, uitându-se la mine de jos în sus cu privirea filtrată printre ploapele închise pe jumătate.